פרק ל"ב. אין <אנל> לצדק ימלוך מלך ולשרים למשפט יסור, והיה איש כמחווה רוח וסתר זארם, כפלג מים בציון, כצל סלע כבד בארץ עייפה. ולא תשענה עיני רואים, ואוזני שומעים תקשבנה, ולבב נמהרים יבין לדעת ולשון עילגים תמהר לדבר צחות. לא ייקרא עוד לנבל נדיב ולכילאי לא יאמר שוע, כי נבל נבלה ידבר ולבו יעשה אבן, לעשות חונף ולדבר אל אדוני טועה, להריק נפש רעב ומשקה צמא יחסיר. וכילאי כליו רעים הוא זימות יעץ לחבל עניים באמרי שקר ובדבר אביון משפט ונדיב נדיבות יעץ והוא על נדיבות יקום. שאננות קום נא שמענה קולי בנות בוטחות האזנה אמרתי ימים על שנה תרגזנה בוטחות כי כלה בציר אוסף בלי יבוא חרדו שאננות רגזה בוטחות ושוטה ועורה, וחגורה על חלציים, על שדיים סופדים, על שדה חמת, על גפן פוריה, על אדמת עמיקות שמיר תעלה, כי על כל בתי משוש קריה עליזה, כי ארמון נוטש, המון עיר עוזב, עופל ובחן היה, בעד מערות עד עולם, משוש פראים מרעי עדרים. עד יערה עלינו רוח ממרום, והיה מדבר לכרמל, והכרמל ליער ייחשב. ושכן במדבר משפט וצדקה בכרמל תשב. והיה מעשה הצדקה שלום, ועבודת הצדקה השקט ובטח עד עולם. וישב עמי בנווה שלום, ובמשכנות מבטחים, ובמנוחות שאננות. וברד ברדת היער ובשפלה תשפל העיר אשריכם זורעי על כל מים משלחי רגל השור והחמור